Ba, beraiek orain, u da garaia, da jai, jai garaia, ba, dibertitzeko garaia, gauzak egiteko garaia, eta batez ere orain konturatzen dira, gileago, ba, zer suposatzen duen askatasunari gabe bizitzea. Eta egun hauetan bueno, ba, txarrak izaten ari dira, baditugu gora berak, baina bereziki egun hauetan badaude batxuek, ba, bai, ba, gaizki daudela, bai, batzuek bai.